Maradj itt! kiáltotta Aizasz. Szürke köpenyen hatalmas lebernyeként levegett mögötte a szélben, ahogy támadásba lendült. Tanairának persze esze ágába sem volt elmozdulni onnan, örült, hogy végre megkapaszkodhatott valamiben. Szerencsére volt miben. A horgája fekete oldal palánkjába idegen világok mesterei képzeletük hagymázas rémképeit vésték a levegőben kaszáló eveszők között, mint a százfejű démonok vihaskodtak volna egymással. A leány az egyik faragvány szörny szarvába kapaszkodott, és igyekezett olyan kicsire összeúzni magát, amennyire csak tudta. Kíváncsiságát azonban így sem tudta legyőzni. Hóna alatt pislogva figyelte, hogyan sodorja el a felé rohanó hórpapokat Aizász rohama. A szerzetes csuhája ráncai közül egy egyszerű kardot rántott elő, és elegáns mozdulattal forgatta meg feje felett. Mielőtt azok elérhették volna, mesteri csellel támadást szillelt a felé száguldó egykori társai ellen. Ám a döntő pillanatban megtorpant, és kihasználva a ritmus előnyét, egyetlen súhintással mindkettő melkasát felnyitotta. Nem várta meg még eldőlnek, oldalra pendelült, s felugrott a gája melvédjére, hogy látassa, hányan rohannak rá a fedélzetről. A gája ebben a pillanatban megtorpant, közvetlenül az idegen istenség feje mellett lebegett. Nem a szerzetes derekára erősített áttetsző kötél tartotta, hanem azok a füldön túli energiák, amelyek fókuszálban Aizaz állt. A Renegárt persze tudta, hogy mentális erejéből csak arra futja, hogy néhány perc mozdulatlanságra késztesse a lidéc Griff hajóját. Ha addig nem találja meg és pusztítja el az irányító Sadomult, a varázs szerte foszlik, és ő meg a leány és menthetetlenül belezuhannak a tengerbe. És akkor sohasem szerzi vissza a könyvet. Iskatottam körbe pillantott a fedélzeten, nem törődve a rohanó gocsamulokkal. Az ő harci tudásukat pontosan ismerte. Nem volt szükség különösebb megerőltetésre ahhoz, hogy lefegyverezze őket. Nem végzett velük, megelégedett azzal, hogy néhány könnyebb sebet ejted rajtuk, éppen csak annyit, amennyivel kivonhatja őket a további küzdelemből. És akkor meglátta. A sadomol a tatnál állt, és kétségbe esetten próbálta elszakítani a gáját az koponyától. Nem volt egyedül. Mellette egy szikár, szertartásos aib öltözetbe burkolózó alakált, hátrahajtott csukjával. Visszataszító koponyája, izzó szeme és vicsorgó szája ismerősnek tűntek. Alidézgriff feltűnő nyugalommal várta, hogy a renegát támadjon. Tudta, hogy nem neki sürgős, ha amaz élni akar, kénytelen lesz rohamozni. Aizasz földön túli szitkokat suttogott maga elé. Megpörgette kardját és átlendült a palánkon, hogy aztán néhány ugrással a tatnál teremjen. – Ezt keresed? – Mennydörögte a griff és a magasba emelte a fekete kódexet. Reméltem, hogy eljössz érte. Nem akartam csalódást okozni. Marogta Aizaz, és harci pózba ereszkedett, kardját két kézzel markolva, s lassan tovább boraszolt a felé. A közelben álló gocsamolók megtorpantak. Valószínűleg úruk jelzett, hogy nyugodtan hagyják rá a magányos támadót. Jobban tennéd, ha visszaadnád, nem akarom a halálodat, gajak. Ez igazán kedves tőled, gurgulázott az aib, mintha nevetést ráznám testét. Tekintettel leszek rá, amikor a beleidet a remoráknak vetem. Rég elmúlt az az idő, amikor hatott rám a fenyegetésed, figyelmeztette a szerzetes, de egyelőre óvakodott attól, hogy könnyelmű támadást kezdeményezzem. Ha ellenfele kezében egyelőre még nem volt fegyver, tudta, a Liddell's Griff könnyedséggel képes visszaverni bármiféle rohamot. Csak azt nem értem, mennyörögte Gajak még mindig a könyvet szorongatva, hogy mit tettél volna vele? Visszaadtad volna nekik? Ugyan minek? A másik kettő nélkül semmire sem ment meg. Ne a régi vitát, Gajak, nincs értelme. A Lidézgriff szélesre tátotta a pofáját, ezernyi apró fogat villantva meg a napfényben. Ach, én is úgy vélem áruló csak hogy megígértem Bazabólnak, hogy a fejedet alába elé teszem, ha sejtenéd, mennyire gyűlöl azért, amit tettél. Azasz néhány pillanatig a válaszom törte a fejét, de közben egy szemhonyásni időre sem vette le tekintetét Gajak izzó szeméről. Nem én szektem meg ajhagtó törvényeit, mondta végül, bár sejtette, ezt hatja meg legkevésbé a lidérzgőfet. A magasban hideg szél söpölt végig, még jobban megbillentve a hajót a levegőben. Tanaira levegőt sem mert venni, reszketve kúszott fejjed, görcsösen a démon kapaszkodva, hogy láthassa, mi történik a palánkon túl. A Lidéck-Griff és a Renegát ebben a pillanatban csaptak össze. A fekete gája felett sárga szikrákat hánytak az egymásnak feszülő pengék.